Bosgarren unitatea A, jatetxe vegetarianoa. Begira arroa, jatetxe hau oso ona da. vegetarianoa? Bai vegetarianoa, janaria oso goxoa da, begiratu menuari. Azenario entxala da brokoli budina, Niri brokolia ez zait gustatzen. Eta un edo espinaka kroketak? oso goxoak dira? Kroketak bai, baina espinaka kroketak ez? Naiago ditut urdei azpiko kroketak. Endibiak, rokefort gaztarekin eta intxaurrekin. Niri zugarri gustatzen zaizkit. Uf, rokefort gaztaetzait bat ere gustatzen. Eta soja hamburguesak? Nik naiago ditut aragi hamburguesak. Eta pikilo piperrak, tofuz beteta? Barkatu, Nuria. Baina niri etzait janari vegetarianoa gustatzen. Nik naiago dut janari normala. Normala? Bai, bueno, betiko janaria, jabugo urda jazpikoa, zainzuriak, txuleta. Ah, hori da janari normala. Goazen ba, jatexe normal batera.